El futsal tiana ja ha començat la pretemporada. Aquests dies, el primer i el segon equip es troben immersos en la preparació física dels jugadors per tal d'afrontar l'inici de la Lliga en les millors condicions possibles. I és que els dos equips s'estrenaran en la Divisió d'Honor i la Territorial Catalana, respectivament, les dues, amb un alt nivell de competició. El coordinador tècnic del futbol sala de la Conreria, Antoni Bravo, ha confirmat que la plantilla del primer equip ja està tancada i ha afirmat que espera que l'equip pugui fer un bon paper la Divisió d'Honor, una categoria que es presenta complicada. Hem fet una renovació important, tenim dos porters nous, la porteria és completament nova i hem incorporat tres jugadors, de que de bastant qualitat, amb el que jo penso que aquesta temporada l'equip no es ressentirà en cap moment quan fem els canvis i ara que estem veient els equips amb què competirem, veiem jugadors i equips ja tenim mitja plantilla del, del Barça Bé l'any passat i tot això. Està complicat, però sí que, si no repetir èxits, com a mínim donar la cara i, bueno, és el primer any i intentarem fer-ho el millor possible. El primer partit el disputaran el 25 de setembre i serà contra el Club Esportiu Plata de Barcelona, un dels favorits a guanyar la Lliga. És per això que l'equip tècnic del futbol sala de la Conreria està posant especial èmfasi en el desenvolupament de la pretemporada, ja que consideren que va ser un dels punts que els va portar l'any passat a no aconseguir els objectius que s'havien proposat. Però més enllà de l'activitat dels primers equips, el club està especialment il·lusionat per la creació de l'escola de futbol sala en la qual estan treballant per endinsar els nens i nenes de les escoles tianenques a la pràctica d'aquest esport. De fet, durant els últims mesos des de l'entitat s'han posat molts esforços en donar-se a conèixer dins del poble per poder aconseguir un gran nombre de jugadors i seguidors. Des de final de temporada fins ara hem fet un treball que crec que ha sigut important i per primera crec que crec que hem fet d'aquest treball de, una mica de que realment ens conegui la gent. No sé, tenim la sensació de que ara sí que el poble la, la, bueno, com a mínim la meitat del poble segur que, que deu saber que el futbol salatiana eh, existeix. I no ha que sí no havíem aconseguit arribar a, a la gent i crec que ara sí que ho hem aconseguit. El Futbol Sal a la Conreria és una de les entitats de la nostra vila que està col·laborant cols a colse amb les ampats de les escoles tianenques per poder oferir aquest esport com a part de les activitats extraescolars. Està previst que un cop tinguin tancats els equips, es faci una presentació oficial per tot el poble. Ràdio Tiana: Serveis Informus.